Ya Mustafa, abyna Muhammadu ala alihi wa sahbihi. Aman tabi'ahum fi ahsani yawm al-din wa sallama taslima katira. Allahumma shrh li sadri wa yassir li Qədər Nə başa düşür? Qədər başa düşürük. Qovni də belə, belə şəbəkə qədər. başa düşürük. Kəsə bilər. iman nə başa düşürük? Savadlı süfyan. Hə. Nə başa düşür qədər yenə. Qədərə iman gətirmək Qədərə iman gətiririk. Nə başa üçün iman gətirmək deyəndə? Qədərə iman gətirmək dedik nə başa üçün? Hə. Dedik ki, qədərə iman kamil olmaz dördçəyə iman gətirmeyincə. Dördçəyə iman gətirmeyincə qədərə iman kamil olmaz. Belə dedik yoxsa yox. Birinci, Allah alanın əzəli elmi. Elməkdur ikinci, yazı üçüncü, Yəni yazılı löv məxfuza, Allah təala qələməyə hər bir şeyin olan və olacaqları yazmağın əbrəsidir. 3 Üçüncü, Allah təalanın məşiyyəti, istəyi, iradəsi. 4-cü. Xalq yaradılış mərhələsi. Yəni qədər deyəndə bu 4 şeyi eyni vaxta iman gətirmək başa düşülür. Aydındır? Təbii ki, ümumən qədər deyilirsə, söhbət kəvni qədərdən, əzəli qədərdən gedir. Elə belə qədər desək, təkcə qədərdən söhbət gedirsə, hansı qədərdən söhbət gedir? Əzəli Vaçin məsələ təfsiratına e, vardısa isə neçə növbə var? 2 növbə hansılar idi? Şəriət dəfə. Şəriət başa düşürsən? Yəni Allah talanın şəriətinə əmr və əmr etdikləri və qadağan buyurduqları başa düşülür. Yaxşı. Yaxşı, kim deyər bu yazı mərtəbəsi özüdür ki, 4 qismdən ibarətdir. Hansı, yəni, mərhə, isimlərdir olar? Yəni, hər bir şeyin sonsuzluğa qədər yazılmış qədəri hansı filof məxudda sonra? İkinci. Ömürlük. İnsanın ömrü boyu, ömür, ömürlük qədər. Üçüncü. İllik qədər. Dördüncü. Gündəlik qədər. Gündəlik qədər. Gündəlik qədər. Yaxşı. Qədəri imanın hükmü nədir? Sözdir. Fərz yoxsa vacib. Eyni hə, şeydir. Eyni şeydir. Fərz vacib, eyni şeydir. Qədərə iman gətirmək vacibdir. vacibdir. İstərsə xeyirli, e, sənə xeyri görənə olsun, istərsə sənə şərq görənə olsun, istərsə sənə üçün sevimli olsun, istərsə sənə üçün bir şey olsun. Fərqi yoxdur. Qədərə iman gətirmək vacibdir. O ilə razı qalmağın hökmü nədir bəz? Ha. Hə? Yəni Yəni ha, hə, qədərə razı qalmaq məsələsinə gəlincə əgər təqdir olmuş bir şey salih əməllərdən isə mütləq ona razı qalmalısan. Allah şuana səhə təqdirlik, sən müşəman olmalıdır. Sevməlisən, razı qalmalısən. Və əgər xoşun gəlməyən bir şey və haramlardırsa, mütləq ondan çəkinməyə çalışmalısən. Və sevməməlisən. Əksinə, Allah üçün buğd etməlisən. Və əgər qədər müsibətlərdən ibarətdirsə, o zaman səbirləmək vacib. Səbirləmək vacib, razı qalmaq Müştəbdir. müstəhəbdir. Aydın fəndi müstəhəb nədir? Bu, yalnız müsibətlərə aiddir. Yalnız müsibətlərə aiddir ki, ona səbirləmək vacib, lakin razı qalmaq bu, artıq iman dərəcəsindən bağlıdır. İman sahibi, imanı daha yüksək olan Razı qalır. Ondan daha yüksək olan şükür edir. Həmz edir. Hə. Yaxşı. Biz demişdik ki, qədər məsələsində həmçinin bir məsələ var idi ki, toxuncuk buna, zidiyyət məsələ, olmayan məsələlər. İki məsələ həndir ki, hansı ki, arasında zidiyyət yox, sanatlar idi olar, birinciyi. Keuni qədərlə, şəri qədər arasında heç bir zidiyyət yoxdur. Nə başa düşürsən bunu deyəndə? Bu sözü deyəsin, nə başa düşürsən? Şəhk yoxdur, hər şey Allahın izni inəndir. Keuni qədərləndir ki, şəri qədərlə arasında zidiyyət yoxdur. Yəni, biri Allahın, əhsəm, şəri qədər Allahın məhəbbəsi ilə, sevgisi ilə bağlıdır. Lakin, kövünə əzəli qədər istəyi ilə bağlıdır İstək ilə məhəbbətin başqa-başqa şeylər olduğu haqqında biz danışdıq Eynidir, yoxsa başqa? Başqa-başqa şeylərdir İstək üçlə başqa bir şeydir Məhəbbət, yəni İstək məhəbbət başqa bir şeydir Aydındır Yaxşı, deyir ki, bunların arasında ziddiyyət yoxdur Yəni, o demək ki, bu kəlmənin mənası Ola bilsin ki, Allah-u bir şey təqdir etsin Onu sevməsin Və başqa bir şeyi sevsin, lakin onu təqdir etməsin. Misal. Adil məsələ. Misalı, məsələn, Allah s.ə.vələ sevir ki, bütün insanlar tövbə dəhlə olsun. Bütün insanlar tövbə dəhlə olsun, lakin kimləri sə.vələ təqdir etməyib. Məsələn, Firon, Əbu Cəhil, Əbu Talib və qeyirləri, Əbu Ləhəb. İman əhlə olmadılar, lakin Allah s.ə.vələ hamı üçün sevir, sevmir. Sev. Sevir. Sevir. sevir Sevir, hər kəs üçün sevir Sevməsəkdir, Pironun yanına iki peyğəmbərini göndərərdi Olan Allah sahabatı, sahabatı olsun Və yaxud da digər kafirlərin yanına Sevir, yəni olsun ki Allah sünsə bir şey sevir Lakin onu təqdir. təqdir etmir Və olsun ki, bəlçinə sevmir Yəni buqdədir Necə ki, küfrü Nifaqı, şirki və s. Lakin təqdir edir Ona görəcək ki, e, sevgi, məhəbbət bu hansı qədərli? Şəri qədərlə bağlıdır, yəni şəriyyətdə əmr olunurlarla, lakin e, kövünü qədər isə e, istəklə iradə ilə bağlıdır. Və kim ki, əgər müvəffəq olubsa imana, tövhidə və sonucu olaraq cənnətlərə, Allah bizə cəni misalmaları nəsb etsin Bu, Allahın nəyidir? və əhmətidir, lütfudur, da insanlara. Təbii ki, ədalətinin, hikmətinin üzərində həmin kətlər nəyi var? Lütfudur, kəramı var, kəram və əhməti var. Lakin kimlər ki, müəffəq olmuyublar bunlara? Ətçinə bədbəxt olanlardandır. Nədir? Zülm olunub olaraq? Və nədir bu? Allah subhanıb alanın ədaləti ilə, hikməti iləndir. Məminlərə bundan əlavə, Rəhmət var, fəzilət var, kəram var Allah tərəfindən, Allah təvəllüdən. Lakin kimlərə ki, nəsib olmuyor, özlərini biləsinlər. Eee, ikinci məsələ, hansı ki, onun haqqında danışdıq bu söhbətin içində, nə idi? Hə, birinci məsələdəki qəvni qədərində şərh qədər arası ziddiyyət yoxdur. İkinci məsələ Allah Subhanahu asilikləri təqdir etməklə onu sevməməyi arasında ziddiyyət yoxdur. Bu məsələlər bir-birinə yaxın məsələlər, bir-birinə əks olan məsələlər, Allah Subhanahu tahaanın asiklərini təqdir etməyi onu sevməməyi arasında sizə ehtibar yoxdur. Sizə yoxdur. Dedi ki, olsun ki, Allah bəzən təqdir edir, lakin onu sevmir. Yaxşı, 3-cü məsələ. Eee La ta'arud bayna taqdirillah də əsəli ibadət və onun Bu edənlər seçimləri ilə. Fəmlə təqdimindən əvvəl danışmışdıq. E, bə, Allah təalanın bəndənin əməllərini yaratması ilə həmçinin həmin bəndələrin bəndə öz ə, əməllərini öz ixtiyarı ilə etməsi arasında ziddiyyət yoxdur. Aydındır məsələ. Bəndənin əməllərini öz ixtiyarı ilə etməsi ilə Həmin əməli Allatalan yaratması arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Bu nə deməkdir? Allah S.H. insanı yaradı və ona ixtiyar verib, müəyyən qüdrətlər verib, iradə verib. Kimsə məcbur leyib ki, gəl bugün məhsusda kim məcbur olunub buna? Heç kəs. Hər kəs öz ixtiyarı ilə gəl, düzdür, öz iradə öz istəyin ilə, öz məhəbbət Bəndə özü, öz əməllərini seçir. allah falan ona verdiyi iradə ilə. Və qüdrəti çatan əməlləri yerinə etirir. Sən deyilsə ki, 500 kilox bir şey qaldır, Allah-ı Səhələn buna sənə qüdrət verməyib. Lakin hüngül bir şey qaldırmağa Allah-ı Səhələn sənə qüdrət verib. Yəni sən qüdrətin çatan bir şeyi, allah falan Səhələn verdiyi qüdrətlə, qüdrətin çatdığı bir şeyi öz iradə öz istəyinlə edirsən. Aylındır. Burada bu nöqtə kafirlər belə iqrar edir. Yalnız cəbərlərdən başqa, yərar sayfası olan cəbərlərdən başqa haqqında danışmışdıq. Ha, hə, cəbərlər kimlərdir? O şey deyirlər ki, şey Allah məcbur edir. H i̇nsan hər bir şey məcbur deyirlər. Cəbərlərdən başqa bütün hətta kafirlər belə iqrar edirlər ki, hə, bu ağıl təsdiq edir. İnsan bir şey öz ixtiyarıyla edir. İstəsəm telefonu qaldıraram, istəməsəm qaldırmaram. Düzü? Öz dəyimlədir. Soruşuram, qaldırım, qaldırmayım? Bir sən qaldırır, istəyirəm qaldırmaq, qaldırdın və yaxud başqa bir nəsə qaldırmadı. Yəni, əməlləri insan öz ixtiyarı ilə seçir. Və Allahçılar hansı əməllər ki, ona qüdrət verib, onu öz istəyi ilə yerinə etirir. Eyni vaxtda insanın etdiyi bu əməlləri Allahın yaratması arasında ziddiyyət yoxdur. Yəni, sən əməli öz ixtiyarınla, öz istəyinlə, çünki Allahçılar verib sənə ixtiyar istəyir. Sən Robert deyilsən, sən istək-ixtiyar ağıl sahibisən, lakin eyni vaxtda səni və sənin əməlləri və Allah saladır. Yəni, edənsən, yaradan isə Allah saladır. Aydındır. Əməli edənsən, yaradan isə Allah saladır. Və sənin bugün etdiyin əməl və yaxud da gələcək, gələcəkdə edəcəyin əməllər hər biri Allahın əzəli elmində və lövb məhzuzunda var. Hər biri Allahın əzəli ilmində vələq nəfuzda var. Və Allah istədiyi vaxtı xəliq edir həmin əməli. Allah sonra bu vərdi bu Quranda buyur ki: "Vallahu xalaqakum və ma Allah sizləri və sizlərin əməllərini yaradı. Yəni sən də, sənin əməlin də Xaliqin məxluqatsısız. Aydındır məsələ? Kim başa düşmədi bu üç məsələni? Yəni həm başa düşüb belə deyirik. Yaxşı, kim başa düşdü? Yəni, səsi yoxdur. Bu bir tərəf nə demə mən başa düşmədəm. Hə. Ya başa düşmədən, başa düşmədən? Nə başa düşmədən, bak bu məsələlərdən, hə? Sən icra elə, yerdə qalanlardır başa düşmədən. İnsan dəyimə etdiyi, iradəsi çatan bir şey etməsidir. Allahın yazılıq ilə bir ciddiyyəti yoxdur. Yəni, Allahın, Allahın xərqidir. Allahın yaratdığıdır. Mələ, mələ yəni, bu o deməkdir ki, bir az də açıqlasaq bu məsələni. Yəni, sənin istəyin də, qüdrətin də, iradən də hamısı Allahın istəyi, iradəsi, qüdrəti altındadır. Bu barədə hansı ayağını gətirmişdik? O mə təşəunə illə ən yeşə Allahu Rabbul ələmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah istəməsə, siz istəyə bilməsin. Yəni s istəyə bilərsən. Bu ayədə eyni vaxtda həm təsdiq var, həm inkar var. Həm ispat var, həm inkar var. Allah təala bəndəyə məxluqata istək iradəni isbat etdi, təsdiq etdi. Siz istəyə bilməzsiniz Allah istəməsə. Amma Allah istəsə istəyə bilərsiniz. İstəyə bilərsiniz. Məhzə, sən istəyin var. Allah bəndənin istəyi, ixtiyarı olmasını bu ayədə və çox ayələrdə təsdiq edir. Yəni isbat edir. Olduğunu buyurur. Lakin sənin o istəyin öz başınla şey istəyə bilərsən? Və olsun, mümkündür bu? Mümkün yoxsa yox? Çünki niyə? Əgər Allah qərar istəməsə istəyə bilməzsən. Yəni əgər Allah təala istəsə ki, baş versin, sən istəyin baş verəcək. Əgər Allah istəməsə baş verməyəcək. Bu baxda keçən dərsdə misallar söylədik. Demə bu birinci nə oldu? Daha doğrusu 3-cüdən başladı qardaş. Allah təalanın bir əməli yaratması ilə həmin əməli bəndənin etməyi arasında səddiyət var yoxsa yoxdur? yoxdur. Başqa o bir məsələlər, üç məsələdən biri deyildi. İkinci. Hə. Başqa nə başa düşün? Demişdin, başa düşmürsən. Hə. Birinci, şərhli qədər mən. qədər arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni Alata da bu mənasıdır ki, Alata bir şey təqdir etməsi, lakin onu sevməməsi və ya da bir şeyi sevməsi, lakin onu təqdir etməməsi arasında Ziddiyyət yoxdur. Yəni, bu, burada birinci və ikinci e, yəni, məsələlər, nöqtələr hər kisinin toxunuludur. Yəni, bir şey Allah-ısa sevib, onu təqdir etməməsi və yaxud bir şey təqdir edib, onu sevməməsi arasında ziddiyyət var, yoxdur, yoxdur. Yoxdur. <coughs> yəni, kim əsələ qaranlıq qaldır məsələ? Yaxşı. Əgər soruşulsa ki, Əgər soruşulsa ki, Allah şübhansala məni yaradıb və qədərimi də yazıb. Onda mən nəyə görə əməl edirəm? Cevabımız nə olar? Allah şübhansala yaradıb və sənin öncədən, sən yaradılmazdan çox-çox öncələr öz əzəli elmi ilə sənin təqdiri təyin edib, qədərinlə olduğunu təyin edib. Onu əməl nəyə görədir? Yəni nəyə görə çalışırsan gecə gündüzlük namazına, işə namazına, gecə namazları, Quran oxuyursan, kimisi gedir, harda-sə nə ilə məşğulsan amma Allah şüvazləsən. Nəyə görə? Hər şey öncə təqdir olunub vaxta. <gülüyor> <gülüyor> yəni bu, e biraz istəyirəm Peygəmbərim cavabını deyəsən. Məsələn, nədir, buyurub var da <imle> Siz əməl edin, hər kis nə üçün yaradılıbsa, onun üçün o yolu asanlaşdırılıb, yəni o yola yönəlecək Və sən əmələ çalış Olubmu ki, insanlar, onlar yaxşı əməl sahibləri olublar Yəni, e, çalışıb olsunlar və yaxud da İslam üçün, misaləl üçün yaxşılıq ediblər Lakin özlərinə müəssər olmayıb ki, özləri üçün etsinlər onu. Olub belə şey? Abu Talib, Talib Fəyəməsələrin əmsi, İslamın dayağı idi. Fəyəməsələrin dayağı idi. Fəyəməsələrin qoruyurdu çox maniyələrdən və dəvətinə kömək olurdu. Lakin özünə müəssər olmadı. Allah s.ə. onun üçün təqdir etməmişdi bunu. Təbii, kim üçün təqdir olmuşsa, Allahın hikməti və ədaləti iləndir. Heç kəsə qarşı ədalətsizlik olunmur. Allah spantala zülmükar deyil. Allah spantala zülmükar deyil. Lakin, ə, əvvəlki sualımıza qaydınca, sən nə cavab verərsən başqa? Daha çox çalışmayalım. Biz daha çox çalışmayalım. Amma ki, niyə? Təqdir Vah. olunur, baxa artıq. Təqdir olunur hər şey. Amin olunur. Qarşıq Əhsan, bir dəvə budur ki, biz bilmirik ki, bizə nə təqdir olunub. Sonra ya son aşda da vəsonda hədisi, o zaman ki Peyğəmbər həzmən soruşanda ki, soruşur ki, ya Rasulullah, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlandığı halda topflarından qan axına qədər niyə namaz qılırsan? Yəni nə ilə başla? Belə axu Əfələ akunu. Abdan şükürə. Abdan şükürə. Mən şükr edən bəndələrdən olmayıb? Baxın bağışlanmış birisi məxluqatların ən fəziliətlisi nəyə ki bağışlanmış məxluqatların ən fəziliətlisi salih əməllərə can atır bu qədəri səndən də və bütün hər kəsə görə başa düşən salih əməllərdə çalışır gecə gündüz Allahı itaatdə çalışır gecə gündüz Allaha ən təqvalı insan insan sifəti budursa əgər sən Özü və bir yol götür. Əgər sən dərk edə bilmirsiniz qədər mövzunu, ən azı bu yolu götür ki, deməli bu haqq yoldur, fəyəməsəm, yoldur, mən bununla getməliyəm. O, dediyimiz ə, boş sualları beyni və gətirmə. Niyə, nəyə görə? Əgər başa düşmürsünüz, lakin əslində başa düşməmə bir şey yoxdur. Lakin birdən başa düşməliyim bir şey olsa, vəs-vəsəli bir sual gəlsə beyni və, bu yolu götür. O yolu götür ki, eyni həmin qədəri yazan Allah-Tah şəriətə itaat etməyə əmr eləyir. Bu sənin üçün bir yol olsun ki, bir e, səni fitnələrdən, fitnəli suallardan, vəsitatlərdən, şeytanın vəsitatından qoruyan bir sipər olsun sənin üçün. Lakin elin istəsən, elim var. Lakin haçansa bir e, vəsitatə sual gəlsə və indi və ya başa düşmədiyin bir şey olsa, bu sənin üçün bir sipər olmalıdır ki, sənə həmin vəsitat təsir eləyə bilməsin. Aydındır məsələ? Yaxşı, başqa necə cavab verəcəyiz? Hə, onu dedik, dedik ki, qəvni qədər sənə məlum deyil, sən bilmirsən sənə üçün nə yazılıb. Ona görə də Allah tava əmr edib ki, sən heç bunu araşdırmıyasan, axtarmıyasan. Sən iznin yoxdur ki, sən axtarasan ki, sənə sən üçün sabaha nə yazılıb, bir üçün günə nə yazılıb. Sənə üçün əmr olunub ki, şəriətə itaət et. Hə, bu cavablardan biridir. Yəni, qəvni qədərdə sənin qədərin öncədən yazılsa belə, sən onu araşdırmaq haqqın deyil. Arzusun heç nə ilə yalnız özünə problemlərdən başqa yalnız özün üçün əlavə yüklər daşıyacaqsan. Hə, başqa? Başqa cavab demişdimamı? Əvvəlcə mən səni Sən kim əzəli qədərlə dəlil gətirsə ona əzəli qədərlə dəlil gətir. Ümumiyyətlə bizdə səhlinə ən gözəl rədd cavablarından biri odur ki, onların özlərindən özlərinə, özlərinə rədd cavabları gətirəsən. Özlərindən, özlərinə rəd cavablar gətirəsən. Bu halda onlar başa düşə bilirlər. Nəsə onlara çatabilir. Digər hallarda onlar mübahisətlər. Sevirlər mübahisətməyi boşuna. Gözlər bağlı, qulaqlar tülub, qəlb möhürlənir, heç nə başa düşə bilmir. Açıq aydın ayələri belə başa düşə bilmir. Ona görə onlara ən yaxşı olur ki, özünün içindən ona dəlil gətirəsən. Və burada da, əgər insan asıqlarda özünə haqq qazandırmaq üçün qədərdən dəlil gətirirsə ki Allah mənim qədərimi, adı mən də belə deyirəm. Ona görə içir, ona görə zinadır, ona görə filan edir, və yaxud da bidəətləri edir və s. Sən də ona həmin qədərdən ona dəlil gətir. Məsələn ki Ömər rəziyallahu anhu Həmin aslı inşallah dedi ki, bu ona dildiyi zaman ki, Ömər ki, mən qədərimlə etdim. Bu da şah Allah dedi ki, mən də sənin qədərinlə səni inşallahlayıram. Yəni köçəkliyirəm sənin qədərinlə. Bunu da Allahu Taala təqdir edib. Niyə qəbul etmək istəmişsən ki? Mən inşallah qaldım. Demə Allahu Taala səni təqdirə və yazmış ki, bu hər bir şey qədər də var. Yə, kim ki əgər ağıl bu sədiyədədsə, ya özünü ə, Anlamaz yerinə qoyur, ya da ki, doğrulan anlamayan birisi isə, ona bu, bu cürələ dəlil gətirmək lazım ki, bu ilə başarışı. Həmçin dedi ki, necə qardaş dedi, sən ona dedən ki, sənin Ruzin də yazdı. Niyə Ruzin dalınca gedirsən? Getmə. Sən nə yiyecəyin, hamısı təqdir olunub öncədən. Yemə. Getmə yemək üçün çıxma, axlarma o Ruzini. Allahın qədərdən iman gətirmiş birisi sən. Deməli, əgər sən rozini dalınca gedirsənsə, xəstlərində həkim axtarırsansa, hansı ki, ölümün yazılıb, ne edirsən ki, həkim axtarıb? Otur gözdə evdəki xəstələnmirsən, həçən gəlb çatar-çatar. Deməli, eləmirsənsə, o deməkdir ki, problem qədərlə yox, şəriyyətlə yox, problem sənin ağlındadır. Sənin öz ağlın özü özünə ziziyyət təşkil edir. Aydınlı məsələ. O, ağıl, əslində, ağıl deyil, yəni, dəlilikdə, hə? Nə? Şək yoxdur, hə, bir şey qədərdir. Şək yoxdur buna. Lakin o qədərdə, bir az öncə dedik ki, lövf məxhuzda nə varsa, yəni, əzəli qədərdə, kovni qədərdə nə varsa, onu sən axtarmıysan, araşdırmayacaqsən, qardaş? Keçən dəstə yox edin sən, hə? Hə, heç olur. Sən bunu araşdırmayacaqsən, Araşdırsan, heç bir şey naili ola bilməyəcəksən. Sənə əmr olunub ki, şəriyyətlə get. Hansa asiliyə edirsən, sənə haqqı yox deyirsən ki, mənə Allah səhələ təqdir edib, mənə bu asiliyə edirəm. Haqqı yoxdur. Əgər kimsə bunu iddia edirsə, onun sözünün mənası nədir? Onun sözünün mənası odur ki, Allah səhələn şəriyyətli iddia təşkil edir. Bu da küfürdür. Kim əgər iddia edirsə ki, burada nəsə bir ciddiyyət var, o artıq Allahsalanın elmində ciddiyyət olduğunu iddia edəmiş olur. Bu da nədir? Küfürdür. Çünki Allahsalanın elmində heç bir ciddiyyət yoxdur. Sadəcə o məsələdən başa düşmək lazımdır ki, qövni qədərlə, şəri qədər arasında heç bir ciddiyyət yoxdur. Bu məsələdən başa düşsək, hər bir şey həll olmuş kimidir. Aydınlı məsələ. Əgər bu məsələ aydın olmayıbsa, mə bir də tezən mövzuyə başlayaq, hə. <gülüyor> Alo, sual. Təbii ki, bu dünyada nə varsa hər sınaqdır, buna şübhə yoxdur. Yəni eyni bir şey eyni vaxtda sınaq ola bilər, imtahan ola bilər, eyni vaxtda bəla ola bilə, eyni vaxtda dərəcələnin yüksəlməsi üçün ola bilər. Müəyyən bir, yəni şey bir əməldə bir çox şeylər toplanıla bilər. Aydındır? Buna şübhə yoxdur. Hər biri isnaftır. Hər birində o e, itaat ehli üçün yəni əcrlər var, dərəcələrin yüksəlməsi var. Buna şək yoxdur. Bax ki, məsəl oradan gedir ki, biz kövni qədər necə başa düşməliyik və əməlimiz nə ilə olmalıdır? Qonni qədər dəlillərdən nə gəlirsə, o yola başa düşsənsə, əmələ gəlincə ondan dəlil sübut götürməyəcəksən. Yəni orada sənin üçün heç bir hüccət yoxdur. Əməlin yalnız şəri qədərləndir. Bax, başa üçülməli olan budur. Qövni qədər sənə verilib ki, sən bunu eytiqat edəsən, başa üçün eytiqat etmək üçün ona görə öyrədilməyib ki, sən onu araşdırasan. Mənə nə yazılır, nə yazılmıyıb, nəyə görə bunu etdim, etmədim. Bunun üçün verilməyib qövni qədər sənə. Qövni qədər sənə öyrədilib ki, sən onu eytiqat edəsən. Bakı, əməlləri gəlincə nədir? Nə buyurulub? Şəri, şəriyyətlə əməl etmək buyur Həmin qədər yazan Rəbbimiz həmin şəriətinə əmr edir. Aydın məsələ. Misal gətirəcək Ömər əgələndən ki, o zaman ki, mən məsələn belə dedik ki, biz hər şeyi öncədən yazılmış qədərimizlə əməl edirik. Ömər də onda dedi ki, onda daha ciddi çalışmalı, daha çox çalışmalı. Aydın məsələ. Sadəcə sənin şu yolda hər bir şey Allah təalanın əzəli əlində fustan altında əzəldən bilir ki, Sən kimsən, nə olacaqsən. Aydın dağı. Yaxşı. Ənlərə var ki, heç bir sual yoxdur? Yəni, başa düşmüşük, sual yoxdur, yoxdur. Yəni, sual iki vaxtı olmur. Bir, heç nə bilməyəndə, bir, hər şey biləndə. Bizdən altındandır. Ha, ha. Hı, heç nə bilməyəsə, mövzunun içindəyik hələ, gec deyik. Qayilə biləyik bizdən mövzuya. Hər şey biləyəsə, indi suallar verəcəyik, yenə. O haqqda biz keçindəsə danışmışdak. Dua yalnız gündəlik qədər dəyişir. O bizdə qədərdir. O bizdə lütf məxfuzda olan qədərdəndir. Sən sual verəndə demişdin, nə soruşmuşdun? Mələf, dələf, dələf. Hə, onlara onlara təsir edə bilər, alçaq voltajla təsir edir. Hə, bu barədə hədislərdə varid olub. O bələklərə o vaxtı bəlli olur ki, Allah Subhanahu onlara məsələn insanın ömürlük qədərini yazmağa əmr edir və ya da illik qədəri Yazmağa həvalə olunan məliklər illiyi bilir, ömürlü yazan ömürlüyü bilir, həmçin gündəli yazan gündəliyi bilir və belə. Yəni, Allah s.ə.və öz elminin, öz qeyb elminin müəyyən kəsini müəyyən kəslərə yəni, öyrədir. Müəyyən səbblərdən. Və biz də qədərimizdə olacaq və yaxud da, yəni, gələcəkdə qədərdə olacaq bir çoxraya bilirik. Düzdü, yoxsa yox. Bilirik, gələcəkdə olacaq şeylərdən bəli şeyl O bilmirsən ki, şəhər yoxsa hər lakin, Hı, şey öləcək, lakin elə bir şeyə ki, qiyamət günü, qiyamətin əlamətləri, cənnət, cəhənnəm hamsa baş verməmiş qədərlər, düzdür? Baş verməmiş qədərlərdir bunlar hamsa. Zaman gələcək ki, baş verəcək həmin qədərlər və bizim bu haqqı elbiz var. Allah təala istədiyini məxlubatlarını öz qıyb elmi ilə elimləndirir. Müəyyən bir qeyb elmi ilə. Bir çox çox elimlər verməsəm öyrədə gələcək barəsində. Aydınlı məsələ. Yəni, ola bilsin ki, mələklər də o cümlədən müəyyən elmləri olsun, hansı ki, o bizə bəlli deyil. Yəni, Allahların insanlara öyrətmədiyi müəyyən elmləri mələklərə öyrətsin. Bu da mümkün, yəni, var mümkün, necək, dedik ki, o, e yazan mələklər, qədəri yazan mələklər, həmin barəsində, e yəni, onlara yazmaq əmr olunan şey yazdıkları yazdıqları vaxt elm sahibi olurlar. Hə? Başqa? Qardaş, <Sessizlik> ümumiyyət biz bir dəfə bu məsələyə toxunduq, son dəfə də toxunaq. Yəni, etkə özgəri toxuncayız. Amma ki, yani bunu beyninizə həqq ediyin. Əzəli qədəri araşdırmayın. Yəni, o qədəri nə yazılıb var, onu araşdırmayacaqsən. Baş verən hər bir şey bilir ki, həmin əzəli qədərdəndir. Bizim bu ana qədər gördüklərimiz, eşitliklərimiz, baş verən hər bir şey nədir? Əzəli qədərdəndir. Yəni, sənin bura gəlib oturmağın, bu məclisdə olmağın əzəli qədərdəndir. Şək şey yoxdur. Bundan sonra nə olacağı onu araşdırmaq olar olmaz. Olmaz, haramdır. Yalnız bizə dəlil gələn məsələlərdən başqa. Yox, zərgər falan şey belədir. Hə. Bu bax dedisən, mən deyirəm Sən aydın məsələ, sual-cavabda orada yoxsa yox? Yəni nə Şəhk yoxdur, bu təmiz başqa bir məsələdir. İstəyən də möminin sifətlərinə kəmişə şükür edən olsun. Halbisə gəlir ki, o möminin həyatı nə qəribədir. Başına bir xeyir gələsə, şükür edər, bunun üçün xeyirdir. Müsibət gəlirsə, səbir edir, bu onun üçün xeyirdir, bu yalnız müəmin üçün, müəmindən başqa heç kəs üçün deyil. Bundan şəhk yoxdur. Lakin söhbət ondan gelir ki, biz gələcəkdə nə olacaq barəsində araşdırmaq bizə buyurulmuyor. Bundan yalnız özü yükləmiş olarsan, heç yükləsən də bir nəticəyə gəyib çıxa bilməyəcəksən. Çünki Allahların Allah qeyb elmiyidir. Qeybin açarları Allahdadır. Yalnız ondan nə öyrədibsin insanlara o elm var. Ondan başqa işlə yoxd Bəlim, məsələn buyurub, hə, cənnət haqqdır, cəhənnəm haqqdır, məsih də hazırda mövcuddur, o filan ə, zamanı, yəni gəldiyi vaxtı çıxacaq vəsaitə vəsaitə qiyamətin əlamətlərinin qopması, deyək ki, o hansısa bəzi ə, böyük hadisələr sayıb bunlar ardıcıllığı, vəsaitə vəsaitə nə öyrədilsə biz yalnız bunları bilirik. Yerdə qalan minlər, milyonlar, milyardlar hadisənin bizim xəbərimiz yoxdur, heç araşdırmamız da əbəssdir. Bu günə qədər nə olubsa, deyirik ki, hə Aydınlı məsələ. Ona görə sən onu araşdırmayacaqsan, ancaq baxsəsən ki, şəriət nəyə əmr edir. Ya yəni, Allah Subhanahu Taala təqdir edib və hikmətini də özü bilir. Sən baxmayacaqsan o tərəfə. Baxsan da, yəni əbəsdir. Heç boşsa bir iş görə, bir işi görərsən sən. Boşuna bir işdə bilirsən ki, bunu etməyinin fayda yoxdur, edərsən onu? Gecə gündüz işlə, amma heç bir gəlirin olmasın. Sə misin görürsən, yanlar var əslində. Etməzsən. O, bu sənəcə əbəctən araşdırmaq. Sən həmişə baxsaysan şəriqə gedərək, şəriqə gedərək sənə nə əmr olunub, nə qadağan olunub. Nə istəsən yaxşıdır, nədən çəkinsən yaxşıdır. Başa düşdün? Bizə əmr olunan bu tərəfdir. Ancaq üzümüzü çeviririk bu tərəfə. O tərəf yalnız öyrənib iman gətirmək üçündür. Xeyrin də, şərrin də birinin Allahdan olmasından iman gətirmək üçündür. Yəni, ha, hə, sual nə idi? bu sonra. bu test edilib, bu belə olacaq. O, insan üçün zəravət qapısı aça bilər. Əslində ola bilsən, insan bəzi şeyləri əvvəlcədən duyışunu hiss etsin və şeylər ola bilər. Lakin burada iki hal var. Allah Subhanahu məsələn, e, e, yuxu ilə insana bəlli edir bəzi şeyləri. Biz hətta buyurur ki, yuxu peyğəmbərliyin 46-da biridir. Yəni peyğəmbərlərə vəhyi həmçində yuxu ilə gəlirdi. Təbii ki, söhbət salih yuxudan gedir. Salih yuxudan gedir ki, insan onun müəyyən bir sonra olacaq bir şeyləri, yəni e, öncədən görə bilər. Sadəcə bizlər elimizin azlığından, qeybdən xəbərimiz olmadığından yüzdə yüz deyə bilmərik ki, filan yuxun gömşə, filan şey olacaq. Lakin Peyğəmbərlər yuxu yozurdur. Aydındır. Peyğəmbərlər yuxu, yozurdu. yuxu yozurdular. Necə ki, Yusuf Əl-Səmin qistəsində bilirsiniz bunu. Və yaxud da olubilsin ki, insan müəyyən bir şeylərdən duysun, hiss eləsin, lakin bu yerdə insana, ə, yəni çox bağlansa insana yəni, bir... Ə, Elə bir qafı açıqlar, qafısa ondan vəlki çıxada bilməz. Ona görə bu qafını gərək öncədən bağlı yasan. Çünki insanın ağlından çox şeylər keçə bilir. Bir məsələdə, deyək ki, yüzlərlə versiyayə variantlar sənə ağlından keçə bilir. Və onların hansısa biri baş veririn isə mən bunu fikirləşmişdim. Hansı ki, o, sən fikirləşdiyin 50 dənizi baş verməyik, 100 dəniz baş verməyik. Başqa birisi o edir, bunu da mən fikirləşmişdir. Ona görə şeytan belə şeylə aldatmasın səni. Düzdür, ola bilər. Ola bilər ki, insan bir şey düşünsün, o baş versin. Və yaxud da bir şey yuxuda görsün, baş versin. Lakin bu heç vaxt səni aldırmaq ki, məndə artıq nəsə var. Mən görə bilirəm. Bizim şəriyyət bizə yuxularla və yaxud sənə düşündüklərlə getməyi əmr eləməyib. Bizim şəriyyət bizə buyurub ki, şəriyyətlə get. Şəriyyətlə get. Aydın qı. Gələcəksinə olacaq, Allah bilir. Bunu artıq Allah'a buraxsayız. Və baş verəndən sonra biz ki, hə, nə baş verdi artıq. Və yuxu yozmaq ağa gəlincə yuxu yozmaq təbii ki, haqqdır. Yəni mövzumuzdan bir az kənara çıxdıq, lakin mühüm mövzulardan da və əksəriyyətin yəxti bir çoxlarının ə, doğru yanaşmadığı mövzudur, ona görə toxunduq. Yuxu yozmaq, pəhəmsən, yozurdu və doğru yozurdu təbii ki. Və yuxular bəzən Salih olur, doğru olur. Bəzən şeytandan, bəzəndən insan beyninə həqiq olan şeyləri görə bilir yuxuda. Yəni, bəzən Allahdan olur, bəzən şeytandan və bəzən insan beyninə həqiq olan şeylərdən görə bilir. Lakin insanlara gəlincə, təyəməsindən sonra gələn insanlara gəlincə, hər kəs doğru yoza bilməz. Ola bilsin ki, ümumiyyətçi, doğru olmasın, ola bilsin ki, müəyyən qədər doğru olsun. Ümumiyyətçi, bu mövzuya necə girmək olar ki, necə bunu əldə bayraq etmək olar ki, Sən heç bu ilə geçmək əmr olunmuyur? Sən əmr olunub şəriyyətlə gedirsən? Laq filan yuxu görmürsən. Nə olsun ki? Sən buyurub şəriyyət budur, gündəlik həyatın budur, bu ilə Namazın var, orucun var, deyək ki, gündəlik münasibətlərin var, ailə, deyək ki, filan, filan, filan. Nə əmr olunub? O ilə geçməlisən, nə qalanım, ondan çəkinməlisən. Yuxuya, cənnə, hansısa ə, xeyal, ə, yəni, beynindən geçən hər bir şeyə gerək qatılm Nəcə Yuhunun və s. bu kimi şeylər ardınız keçmir olar ki, o zaman ki bir nəfər gəldi, səhabələrdən bir peyğəmbərsən öz yuxusunu danışanda, Abbas rəziyallahu dedi ki, "Ya Rasulullah, izin ver mən onun yuxusunu yozum." Peyğəmbər dedi ki, "Yoz." Yozandan sonra soruşdu, "Ya Rasulullah, doğru dedimmi?" Nə cavab verdi peyğəmbərəm? Dedi ki, "Əsabdə vaxtdır." Doğru dediklərin də oldu, xəta etdiklərin də oldu. Bu peyğəmbərlərdən sonra ən üstün olan, ən imanlı olan peyğəmbər həmin Şəriət gələn ilk günlərdən ta Peyyənbəsəm vəfat edən günə qədər Peyyənbəsəmdən ayrılmayan bir kəsin halıdır. Doğru dədir və xəta etdi. Ondan sonra gələnlərə hal necə ola bilər? Hansı elmə çatır çatsın? Hansı imana çatır çatsın? Abbaqın dərəcəsində çatmayacaq ki? Ha? Ona görə bu məsələlərdə var insanlar internetdə, kitablarda və s. dəriniqləyə girirlər. Qarpız gölünü belə o yemiş gördü belə? Yox. Ətiyən belə şeyin ardınca getməyin. Heç vaxtı olsun, bəzi əlamətlər var. Həçi deyirik, bə məsələn buyur ki, e, yuxum jədə başqa bir hədisdə peyğəmbərliyin 46-da biridir və s. lakin dərininə getmək olmaz və istəyən halda hər nə yuxu görsən də bil ki, sənin üçün əmr olunan şəriətdir. Əmr olunan şəriətə itiyətdir, lakin yuxuların ardınca getməyənlərin və s. xəyalların gözmə verə görsən deyir, mənə verə gəlir ki, Hə, ola belə sət, başl吧, bir şey qətiyəm. Hə. Məsələn, çünki nəhöll bilirik, sən ora gedəndə ki, mən belə yerə gələcəksən, sən başla belə bir şeylə. Belə demək olar. Sən bunu belənə, məqam başlanacaq, gələcək başla oynasınlar. Yəni məqsədi nədir bu söz deməklə? O, bu söz deməklə ki, bu fiirə eliyibsiz bir yoxsa xüsusi qramik. Hə, sən deməsən ki, yəni olsun Deyersin, görəsən, sən yüzdə yüz deyə bilməzsən ki, belə olacaq. Allah bilir, olacaq, Sövür yoxsa olmayacaq. Aydındır. Mürnün. Amma ki, sən deyə bilərsənmə ki, sən, e, məsələn, cəhənnəmliksən və yaxud da sən bu günah görə əzab görəcəksən. Deyə bilməzsən. Aydındır. Allahsı istədiyini bağışlayır, əhv edir, istədiyini səhə əzab verir etdiyi günahlara görə. Lakin sən deyə bilərsən ki, sənin bu əməlin cəzası filan şeydir. Hə? Yox, belə deyə bilərsən. Siz Dünya hətta dünya məsələləri olsun, hətta bu dünyada başına gəldiklərdən sən heç nəyə, yəni necə qeydən xəbər verə bilərsən ki, sənin bu ərdə elmin yoxdur. Aydındır. Sən deyə bilərsən ki, belə ola bilər. Və yaxud da fəhəməsən buyurur ki, belə edəndə belə olur. Amma sənin başına gələcək təyin etmək, bu bizlik. Bilikdir. Bu bizlik deyil. Təyin etmək ki, filan kəsin başına belə gələcək filan etdiyinə görə, yox bu, bizlik deyil. Lakin deyə bilirsən ki, bu əmələ görə Allah Tala fənaşeynə cəza verir. Bu dünyada və ya hətta axirətdə. Yəni nə barəsində dəlil gəlib, təbii ki, olar. Hansı məsələ barəsində dəlil gəlib, o barəsində deyə bilirsən ki, hə, belədir. Məni Yox, deyə bilməzsən. Allah bilir, bəlkə də almayacaqlar. Bəlkə al almayacaqlar. Aydındır? Sən lakin onu qorxud Allahın əzabı ilə, düşvəsibarəsində gələn o lənət hədqiqləri ilə və s. Yəni ki, şəriətdə nə gəlib o Öz ağlından yox. Şübhəs məsəlçün, toşki, bir dinarət dedin, qansıqlı dinarət edin. Sən deyirsən ki, ədək toşki, bunu eləmir sənə, sən buna görə bu cəzanı verir deyilər. Soşlar, belə elə, deyilər. bu qanunu verir, sən bu cəzanı verir deyilər. Bu cəza düşür, lakin vericə ilə, nə bilirsən ki Hə, sənlə ki, bu verilə bilər. Aydındır. Bu, ehtimaldır. Yaxşı şey etsətlə ki, inşallah ki, belə olar. Pis şey ki, Allah borsun. Amma belə ola bilər. Amma bu, olacaq. Yaxşı da bu, olmayacaq. Bu, qeyb elmidi, qeybin əşarları qeyb Allah sağladadır. Yaxşı başıqa qədər barisində? Hə? Gündəlik qədər deyişəyirsə. Gündəlik qədər deyişəyirsə. Gələləlik qədər deyişəyirsə. Olaq. İkinci, o e, ölmək deyir ki, əgər dəyişmirsənsə, istəmiyəsən. Niyə? Çünki olsun ki, sən istəyəsən, bir şeyi salih əməllərə çalışasan və ona çalışdığına görə əcir qazanasan. Dua etdiyinə görə əcir qazanasan. Və sən həmin gün gəlib çatdığı zaman, həmin gün gəlib çatdığı zaman, səninə təqdir olunubsa, olsun ki, Allah onu sənin üçün dəyişsin, şərtin xeyir etsin və sənin istədiyin bir şeyi sənə nəsib etsin. Həmin günü çatanda, həmin gün çatanda, gündəlik qədər dəyişir. Məsələn, Bəsəl, məsələn, müsəlman olduğum halda ölümdürsün. O ölümdürsün ki, mən həmin ölüm günü müsəlman kimi olmayıq, qovam təzir edib müsəlman Əlbəttə, əlbəttə, gündəlik qədər dəyişir. Məsələn, şəxələt dua edirəm, bu gürə Ramadın, bu gürə Ramadın məsələn olsun. bir şey də var Hə, bu, o, yəni, bu, əslində, bu hamısı ona dəalət edir ki, bu cür ibadətlər və bu cür dualar və s. Bunlar hamısı ona dəalət edir ki, sən şəri qədərə, yəni şəriətə talib olursan, lakin kövünü qədərə araşdırmaq, orada necə idi? O sənlik deyil. Sənə əmr olunub ki, Allahdan istə, Allah istəyənləri sevir, istəməyənlərə qədəblənir hə? və sən istəməkdən də əcr qazanırsan, duavınla əcrini qazanırsan eyni vaxtda, Sən buna əsrlanır. Lakin o, dedi ki, e, kronik ədər tərəfini sən araşdırmağın doğru deyil. Aydın məsələ. Hə, başqa? Şəhə. Əgər məsəl, elədir ki, bir nəsəl, qardaşı çoxdan görmür, sətəsəl üçün şükürlər, şükürlər, mən yaxşı olar, üzərləm bir nəsələk və onu görürsək başa. Hə. O, yəni yəni elektronu qaldı baxın. Başaşmən əgər bu nədir indi, bu nə nə <gülüyor> olsun ki insan bir şey beynindən keçirsin və az sonra həmin şey baş versin, yani. hə. Hə, yəni. Hə, burada nə var ki? Hə. Qədərlərdə, qədərlərdən. onun heç nə yoxdur. Hətta zərrələr belə qədərlərdən kənarda deyil, hə? Yox, hə? şəri qədər yalnız ki, itayətlərlə bağlıdır. Şəri qədər Allahə itayətlərlə Quran və sündə əmr olunanlar və çəkilməsi əmr olunanlar şeydir, bu şeylərdən bağlı. Amma ki, adi bir şeylər, yəni, e, onlar aiddi yalnız kovni qədərə. Əcəl qədər. Yor, yor, baş verməyən sanatələr şəri qədərdir. Əcəl, baş verilsin, ola kovni qədər. Yox, belə deyil. Ola bilsin ki, şəri qədər e, yəni ki, baş versin, o bilsin, baş verməsin. Lakin e, kovni qədər baş verməsi mütləqdir. Mütləq baş verəcək. Labiddir ki, növ məfsuda baş yazılmış hər bir şey baş verəcək. Buna e, yəni başqa bir şey mümkün deyil. Lakin şəriqədə bəzən baş verə bilər, bəzən də baş ver vermir. Yəni şəriqədənə künə qədər bəzən üst-üstə düşür, bəzən düşmür. Keçən dəfə buna biz misallar çəkdik, düzdür? Şəriqədənə künə qədər bəzən üstə düşür, bəzən də üst-üstə düşmür. Aloş pantalan yəni E, məhəbbəti ilə iradəsi bəzən üstə düşür, bəzən üst-üstə düşmür. Yəni, Alsa sevir de, Abbaqirin, yəni bütün insanların imanını, Abbaqirin imanı ilə yəni burada üst-üstə düşdü. Həm onun qədərini yazılmış, həm də Allah səhələ sevgisidir, istəyirdi ki, yəni insanlar üçün tövbədə istəyir. Lakin Abbaqirin üst-üstə düşmədi. Alsa onun üçün də tövbədə lakin Qəunən onun üçün təqdir etmədiyi üçün o iman ehli əhli ola Aydındır. Lakin biz bunu keçmiş barəsində deyə bilirik Gələcək barəsində deyə bilmirik Lakin son sualım sizə Həyəxs sorur Qövni qədər adi, adi harfələrdir Şəri qədər isə əməllərdir, ibarətlərdir Qarşı, Qövni qədər dedik Allah alanın əzəlin elmi, elmi ilə Baş vermiş və baş verəcək hər bir şeydir Hansı ki o löv məhfuzda yazılıb Hansı ki onun zamanı gələndə Allah ala istəyir və onu yaradır Bu, qövni qədərdir Ayındır. Kavni qədər baş vermiş hər bir şey və baş verəcək hər bir şey bu kavni qədərdir. Şəriq, şəriq qədər olsun. Şəriqədər olsun oruc tutsun, orucunu düşməsin. Şəriqədər bizə şəriətinə əmrlolunurlar. Namaz qıl, oruc tut, bu şəriqədərdir. Şəriqədər o bizimki bəzi insanlarda yəni baş versin, digərlərində baş verməsin. Burada baş düşmənin var axı? Bu təmiz başqa bir məsələdir, o təmiz başqa bir məsələdir. Kavni qədər olmuş və olacaq hər bir şeydir. Hı? Aydındır? Nə səbət ki, üzdə -üz elə bir ifadə var ki, başa düşməyənlər var ağam özdə. Şəri qədərən bax verənə, sən şəri qədərlə, kainun qədəri tuşdurmağa çalışma. Başqa-başqa məsələlər bax buna. Şəri qədərdi ki, hər zaman baş vermir. Hər bir insan üçün, yəni o Allahın yəni sevgisi kimi baş vermir. Lakin istədiyin baş verir. O bizim insan namaz qılsa, o bizim qılmasa, lakin şəriətlə əmr olunub ki, qılsın. O, o, o, o. Necə? O, o, o. Qılmağı və yaxud da qılmamağı insanın hər bir şey kəvni qədər, kəvni qədər də heç kənarda deyil. Kəvni bütün olmuşları və olacaqları hər bir şey özündə əhatə edir. Ailədir. Lakin şərik edər də ola bilsin ki, yəni alatalanın məhəbbəti baş versin, o bizim baş verməsin. Nəyə görə Allahın məhəbbəti bəzən baş verməyir? Çünki Allah da baş verməni istəmir. Çünki şəhəri qədər istəklə bağlıdır, <gülüyor> məhəbbətlə bağlıdır, istəklə bağlıdır, iradələ bağlı deyil. Şəhəri qədərə girmək üçün ixtiyar və alır, ixtiyar və alır. Nəcə? Baş üçün mənim sağır. Şəhəri qədərə girmək üçün ixtiyar və alır. Təbii ki, Allah sana insana ixtiyar verir. Allah sana insana i Sən imanı özünü seçirsən. Əgər sən istəsən, seçsən, Allah-ıqla al imanımı artırır. Həl yəni, insanın ixtiyarı, iradəsi, qüvvəti, qüvvəti, Allah-ıqla ixtiyarı, istiyarı, iradəsi, qüvvəti altındadır. İnsan həmin əməlləri özü seçir. Öz istəyinə dini seçir. Kimisi deyilə, öz istəyinə küfrü seçir. Və buna görə də insanlar imtihan oluncaq. Əgər İnsanın ixtiyar, ixtiyarı olmasaydı, qiyamət günü nəyə görə qurulardı? Əgər insan bir şey məcbur etsə, hansı qiyamət günü soruqsal, nəyə görə belə etdiyim və ona görə cəza və yaxşı əməl sahiblərinə görə e, cənnətlər nəyə görə verilir? Ləxsə? Təbii ki, insan ixtiyar sahibi olduğuna görə. Sən öz ixtiyarından əməlləri seçdiyi və görə. Aydındır? bunu izləyə biləcəyiniz qədər çoxdur. Ağama belə Olsun ki, insan deyirəm, İyini. yalnız vət bəs səhədir. Olsun ki, insan bəlkə onun haqqında xəyal etsin və yaxud bəlkə də yuxuda görsün. Unudur. Etdiyi xəyali və yaxud da eşitdiyi söhbəti və yaxud da gördüyü yuxunu ondur. Və bu çür şeylər milyonlarla, milyardlarla keçir insan üçün, insan beyninə. Və bir gün gələndə o bizimki həmin nəsiz yadına düşsün və ola bilsin ki, şeytan da bunu da vəsqvasə ki, vaxt belə bir şey var, təkrar olunur və o qədər fəlsəfəçilər var ki, qapıdan girib də çıxa bilmirlər. <gülüyor> hmm. Sənə ilə gəlir ki, sənə ilə gəlirsiniz. Lakin <gülüyor> əslində Əsində, <gülüyor> nə görəyəm bilmirsən. Sən bilmirsənmi ki, bunlar <gülüyor> belə sən bu məktəbə gəlsən yox gəlməsən bilmirsənmi? Ola bilsin ki, əgər doğrudan dərslə olumsa bundan qabaq 5 il, 10 il bu dərs davam edir. Və sən də, də dərsə gəlməsən, o bizim gəlməsən oturmusan. Və həmin mövzuda bu ola bilər, yəni mümkün olan bir bilər. Lakin insan bunu yəqinliklə bilir də, bilir ki, belə bir şey olub. Sadəcə o bizi unudub, onun bu başqa bir şeydir. Lakin ola ki, sən ilk dəfə məktəbə gəlirsən hə? və deyirsən ki, "Ey, biki, bu, bu", yəni başqa heç nə deyil. Hə. O, dün, yusur, nesil, nesil, nesil, Ola bilərdi. Ola bəsinki xudu, obsin insan xəyalıdır, obsin kimsə danışanda isə eşitmisən. Lakin adətən, yəni bu insanın evi o şeytan vəsvasə verir və o məqamdan istifadə eləyir ki, insandan əgər sən o vəsvasəyə uyuşsan, artıq ikincisi onu ardınca gətmir, ona axanlaşır. Amma sən uyumasan, boş versən onu, o halda o səni boş verir. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər ki, boş şeydir, yəni şeytanlanan uyğudur. Ola bilər ki, doğrudan da o uyğunun mənası var, lakin biz o yozumunu bilmirik. Ola bilər. Ola bilər. Hə, biz dedik ki, uyğun peyğəmbərliyin 46-da biridir. Ola bilər ki, doğru çıxsın, hə? Ola bilər. Öpəhəməsəm, uyğuları yozurdun və necə yozursa, ucur baş verirdi. Ola bilər. Ola bilər, fəhamməsən, bir çox yuxular yozul və necə yozulmuşsa, o cür baş verirdi. Və əmçin digər peğəmərlərdən varid olub ki, yuxu yozurdular və yozulukları da, kimi də baş verirdi. Yəni, insan yuxuda gələcəkdə nə olacağını Allah-u qədər göstərə bilir. Yəni, qiyanək ki, yuxular doğru çıxmağı daha çox olacaq. Çox təsadüf olacaq yuxular, təf çıxın, yəni, salih insanın, müminin yuxusu, təf çıxması təsadüf olacaq. Ola bil burada bir şey yoxdur. Sual yoxdur. Yəni, e, bilməyəm, başa üçbədən dolayıcı sual yoxdur, yasa? Yoxu-yoxmağa icazə verilir, yoxsa? Necə? Yoxu-yoxmağa icazə verilir, lakin elm o elm əhli ki, mütəməkkindir, yəni elmində Ə dairin elmə yəni malikdir. Lakin o yozduğu yoxnu belə biz demirik ki, 100% bucür baş verəcək. Ola bilsin ki, ocür baş verməsindədir. Deyək deyir ki, Abakradan o bəzən, bəzən doğrudur, bəzən xata edir. Sonra başqa bir məsələdir ki, yenə deyirəm. Düzü müjdədir. Yəni, məsələn buyurub, insan olsun ki, yoxsun yoxsun yozdursun və ya hətta yoxsun, yoxu yoxsun, elm sahibi isə, lakin istənilən halda bu bizim üçün nədir? Yoldu yoxsa yox. Yəni ki, ondan məftəx çıxıb gedir. Yox, bizim üçün şəriət məftəxdir. Aydın da. Yoxu yoxardı, çünki böyük alimlərdən idi və Aydın yozduğu yoxlar doğru çıxardı. Çünki böyük alimlərdən idi. Dördə, dəyərim, diyor, Təbii ki, Şəri Elniyə Sultan eyni bir şeyi bəzən belə yozardı, bəzən başqac. Siz o azan məscisinə gəlir ki, azan verən bir dəfə dedi ki, sənin əlini kəsəriz, yəni sən, sən həccə gedəcəksən. Ona görə o, bu yalnız insanın elminə asılan, o da baxırıq qarşısına gələn fasikdir, yoxsa müəmindir. E, boşuna təyin etmirdi. Baxırıq, fasikin biri deyil, sən əlif kətcək ilə. Gördür ki, digər biri müəmindir, sən həcək edəcəksən. Ayrıqdır. Hə. Ona görə yəni, bu yuxu-yozmaq məsləsi elə bir məslələdir ki, gələk hər kəs bu qapını açmasın, açısa belə etiqat etsin ki, ola bilsin ki, doğru çıxsın, ola bilsin ki, doğru çıxmasın. Heç. Ola bilər belə. Və istənilən halda doğru çıxdı və ya çıxmadığı hallarda onun üçün heç bir fəxr yoxdur. Məsələn, 50 dəfə, 100 dəfə doğru desə də, ki, artıq bu hər şey doğru deyə bilər. Yox, heç bir fəxri yoxdur və ə, ə, əməl yalnız şəriətləmdir. Həmişə ortaqsa fikirləşməyə bilməz, bilməz, şüti deyilə bilər. Bu yox, yox ardınca getmək yaxşıdır, əksinə. Bizə buyruldu ki, pis yuxu görəndə nə etmək Yaxşı yuxu görəndə sev sevdiyin insanlarla danışmaq. Bir yuxu görəndə heç kəs danışmırsan və yuxudan oyananda ən azından sol tərəfə 3 dəfə çübürüb e, əziblə keçə danışın və artdıq istiqaməti dəyişirsən. Beş kəs danışmırsan. Yaxşı yuxu görəndə səni sevən insanlarla danış. Bu bizim yuxu barədə buyrulandır. Tutardı bu qədər. Amma dərininə gəl və kiminsə səninlə danışdıxı xeyirə yazmağa çalış. Sözü xeyirə yazsan, bu qədər yuxu barədə bizə o tərəfdə bir şey yoxdur. Ola bilərsən? Xeyir söylə. Xeyirə söyle, ki inşallah xeyir olsun. Aylındır, amma ki mən yozmuşam, doğrudur, yox. Sadəcə xeyir söylə, xeyirə yazmağa çalış. Belə. Yaxşı, bu qədər. Subhanəllah, nə